imamo vas s srčnem pozdravljanju Marikoske sinagogi. Sinagoga je kot veste v upravljenju Ukolinskega mozeja Mariko, ko se celo zvira na gradu. E, to so dve srednjeveški stavbi, e, Grad je nekakšen simbol ekonomskem, če srednjeveškega maja, je bil in je bil ta simbol sinagoga. za to, Liberalne akademije. Se vam zahvaljujem, da smo lahko gostje v enem tako lepem prostoru, v katerem se zdi, da se sliši brez mikrofonov. Očitno je akustika dobra. Se pravi, domnevam, da nas tudi odzadne slišite. Ne? Torej, tako, današnje srečanje, tako rečem, je Uh, pravzaprav ena, še ena v vrsti predstavitev, ki smo jih že nekaj imeli, te, te knjige z naslovom Pet minut demokracije, ki je šla tudi v angleščini in jo je izdala uh, liberalna akademija uh, z predsejšnjo pomočjo, uh, če bom prav rekel, uh, liberalne uh, skupine Evropskega parlamenta, Mislim, finančno pomočjo, eh, eh, tako da smo lahko izdali to knjigo v dveh jezikih. Eh, morda za še v uvodu povem še to, da je liberalna akademija eh, pač društvo, ki je eh, naslednica, no kako bi rekel, naslednik nekdanjega debatnega kluba 89, se pravi ene intelektualne civilno družbene skupine, ki je v 80-ih letih uh, pač prispevala nek svoj delež k tistim dogajanjem, k pač demokratizaciji. V liberalni akademiji velikraj krajši govorimo o demokratizaciji, oziroma povdarjamo v prvem planu demokratizacijo in potem seveda tudi o ampak demokratizacija se nam je zdjela, se nam še zmeraj zdi nekako bolj pomembna kot sama osemosvojitev, pač eno je okvir, drugo je vsebina. No, kakorkoli že, v eh, eh, liberalni akademiji se pač v društvu za pročevanje politične demokracije se pač trudimo eh, reko, opazovati in komentirati to, kar se dogaja v Sloveniji, V tem obdobju, odkaj Slovenija kot, eh, obstaja kot država in tako dalje, smo v tem društvu sodelovali eh, predvsem sicer z eh, liberalno demokracijo Slovenije, kar pa seveda ne pomeni, ker ne, nam ne preveč pri prijateljskih medijih zelo radi povdarjajo, da je liberalna akademija eh, nekakšen organ ali primese kar karkol tazga, LDS-a. Jaz pravim pri tem tako, ne, da seveda z LDS-om smo imeli izmer produktivno simbiozo in hkrati povdarjam, da v LDS, od LDS-a eh, nikoli nismo dobivali kakršnikol inštrukcij, kaj, kaj naj mislimo in tudi, mislim, je veliko evidence o tem, da ko je bilo treba izraziti kakšno kritično mnenje tudi javno od kakšnih, brekov stran po teh RDS-a, da smo v liberalnej demokraciji to tudi znali izreči, ne? Uh, Tako da, jaz mislim, da z v zadnjem času postaja bolj ali manj jasno, da gre vendarle za neko skupino, ki pač politično razmišlja, uh, ki se zaveda tega, da uh, posedovati določena znanja o družbenih procesih in tako dalje, pomeni tudi neko, do, neko odgovornost. No, zdaj pa, te knjigi. Torej, knjigo, kot sem rekel, učijo uh, te, te skupine iz Evropskega parlamenta, vendar pa uh, še preden smo vedli, da nam bo parlament pri tem velikodušno pomagal, smo seveda začeli resno razmišljati uh, k malo po uh, uh, temu, kar se je začelo v Sloveniji dogajati po volitvah leta 2004, da bi bilo, vendar le, treba mobilizirati. Neko, rekel, resnešo, nek resnejši premislek o tem, kaj se nam pravzaprav dogaja, predvsem na področju demokracije, družbenih odnos in tako naprej. In tako je pa, bi rekel, počasi nastala ideja za, za to knjigo in že, bi rekel, malo preden Je za res izšla, je prirojen tudi naslov. In sicer, kot boste videli, kot boste lahko prebrali v vodovodu te knjige, naslov, te, za naslov te knjige je seveda poskrbela sedanja vladajoča koalicija z organizacijo um, izredne seje parlamenta, če se vsi prav, spomnite, pravi prav, izredne seje parlamenta, na katerem je predsednik vladev na tej seji lahko govoril dve ure, opozicija je pa imela po pet minut možnosti. To, to je pač ta naslov, ki je preko, nam prišel prav ne tako rečem in ki jo benem zelo ilustrira to stanje. Zdaj, namen te knjige seveda, tudi glede na to, da je preko, Mogoče, da on je zelo zahtevna, ne, ampak je, je deloma, vendarle ni populistična knjiga in tako dalje. Na te knjige ni samo intervenirati v politiko, ampak tudi prispevati nek, nek razmislek ne, o nekem določenem trenutku, v katerem, v katerem smo ne, a, a, skupaj tudi z drugimi državami, ki so ki so uspele priti v Evropsko unijo, ki se nam je včasih zdela neko um, kraj neomejene demokracije, utrjene demokracije, varne demokracije in tako dalje. Torej, mi seveda je stvar neke druge širše diskusije, ampak le vse kaže, da uh, se dogaja neka kriza demokracije, ki se najbolj pozna v novih štanicah Evropske unije, nekaj, kar, če bi jaz rekel tudi v te knjigi temu, nek simptom, neka, neko razočaranje na demokracijo in iz tega seveda, se, s tem se pa ustvarja seveda prostor za a, neke politike, ki sicer demokracijo uporabijo kot, bi svoje sredstvo za osvojite oblasti in seveda na, na te oblasti uh, delujejo, rekel tako, da, demokracijo, da raven demokracije znižujejo. No, in naša diagnoza, zelo na kratko rečeno, je v vse čas teh dveh nitih uh, je bila, da so se pač na žalost izjalovila pričakovanja, da bi na desni strani političnega spektra v Sloveniji nastala neka, bi rekel, zmerna politika, neka zmerna desnica, s katero se seveda lahko ne strinjamo, ampak s katero je mogoče biti v dialogu. Uh, ta pričakovanja so se izjelovila, nažalost, no in uh, seveda uh, je nastala, nastalo stanje, v katerem, stanje nekačnega strahu, stanje uh, uh, bi rekel, uh, servinne državne uprave, ki je ustrahovana, z, pač enostavno z ureditvijo državne uprave. V e, tem imamo tismu, če bi, ne vem, sodobni teoreti, kar on sje, demokracije, e, pač neko, neko stanje, v katerem, v katerem e, je ta antidemokratična težnja se izraža v e, zmanjševanju pristojnosti javnega sektorja, v pritisku na to, da bi se javni sektor čim bolj privatiziral in tako dalje. Vse to so elementi, kot bi rekel, zniževanja demokratičnih standardov in tako dalje in to se tudi seveda pozna na vseh mogočih področjih. No in, kot bi rekel, vrsta avtorjev, ki smo povabili seveda še širši krog. avtorjev, kot so samo te, ki so tukaj napisani. A, no, seveda kot zmeri, ne, pa seveda se jih zmeri neko določeno število odzove in v tem primeru jih je kar veliko in mislim, da samo imena po sebi govorijo, uh, skratka ta skupina avtorjev prispevala razmislike bolj ali manj svojih strokovnih področjih in uh, uh, mislim, da je nastala neka knjiga, ki uh, je pač tudi po ocenah nekaterih tujih bralcev, ki smo jim posredovali angliški uh, prevod te knjige je nastala knjiga, ki bo a, tudi dolgoročno prispevala k temu veliko a, refleksiji o tem, kam in kako se razvija pač, demokracija pa novih demokracijah. A, seveda, o posameznih temah bojo pač, avtori še spregovorili. Mogoče naj samo še v vodoma omenim to, da med, od, od, od vseh napovedalnih udeležencev Tega, te okrogle mize, nažalost, ni profesorja Toša, ker ima enega psa, ki ima nekaj proti demokraciji Pokoj. in ga je tako zelo potegnal, da, da je padel in tako dalje, se nekoliko poškodoval in potem seveda je mogo priti. Potem pa tudi Rado Mihaljak, eh, Vlado Mihaljak, pardon, ni je imel eh, neko nenadno obveznost in tako tudi ni mogel priti. No, ampak v glavnem mislim, da danes boste imeli za dost toliko, kar nas je. <laughs> In uh, vi mogoče, no, najbolj je še to, da kot uredniki smo to knjigo podpisali, Torej mojca Drčar, Morko, Boris Vezjak, uh, Boži, der frajš mi jaz. Drugač so pa tukaj seveda uh, profesor Jože Pirjevec, uh, Zdenko Kodelja, uh, seveda povedal, kaj, s kateri področji se kvarja, srečo Dragoš in eh, prečeli eh, Kečagovič. Uh, tako da, zdaj bi pa mogoče kot Enius od, od soborednic, no, bi dal najprej besedo v mojci, pa potem gremo po vrsti, tako kot smo tukaj napisali. Hvala. Um, ena od najpomembnejših obud, ki me je leta 2004 pripravila do tega, da sem zapustila svoje življenjsko eh, področje dela, novinarstvo in se podala skozi zadnja vrata Evropskega parlamenta malo netipično v politiko, eh, je bila takrat že eh, da se Slovenija eh, ne razvija v tip liberalno-demokratične države, kakršne so sodobne zlobske države, ki so produkt to je zgodovine in političnih bojev 20. stoletja. Za ta tip države je značilno, da so popustile ideološka soočanja, tista, ki vodijo do hudih družbenih konfliktov in do voj, in da se predstavniki teh različnih političnih men, ki pa še naprej obstajajo seveda v družbi, srečujejo in soočajo kot politični nasprotniki. Skratka, da že narava njihovega konflikta določa tudi metode, bi rekla tudi manire, način vedenja v političnih odnosih. In že skozi svoje novidersko delo v 90-ih letih sem opazila, da se pri nas giblema v določenih pogledih zelo na robu. Takrat sem videla, da, da so v javnih občilih nenadoma padli kriteriji, za katere smo se desetletje, let, še več, 20 let prej prizadevali in tudi nekaj naredili. Imeli smo na zadnji kodeks novinarske etike in nenadoma, ko si omenil novinarsko etiko, so se ti začeli ljudje smejati. Isti uredniki, ki so nekateri malo napredovali, nekateri malo nazvali kakorkoli, so rekli pa, to so romantične iluzije, to je bilo nekoč. zdaj je pa tega ni nadoga, etika ni nič več pomenila. Ampak in Potem, ko sem prišla na druga področja, je bilo podobno. Eh, skratka, eh, že pred leto 2004, ko je potem v Resnici prišlo do hudega, zasuka in je nova, eh, nova oblast, eh, tip liberalno-demokratične države, evropske države, tudi močno načela in ga je Že Še mi je zdelo, da bomo potrebovali vsako možno znanje in vsak, vsak, vsako možno energijo, ki bo na voljo, zato, da se vendarle uravnotežimo kot ena normalna država ne kot več tranzicijska, ki jo meče z ene, z ene skrajnosti v drugo, ali ena, ki bo primerljiva s tistim, če rečemo, jedro evropske demokratične kulture. Takoj po volitvah eh, sicer je bilo videti, da bodo določene velike spremembe z na področju, ki se ga najbolj poznala, se pravi področje sobode, tiska in izražanja. In to je pokazal referendum eh, o RTV, ker smo eh, se borili za to, da bi ljudje videli, kakšna nevarnost grozi eh, iz samega koncepta organizacije eh, nove organizacije, RTV, namreč, da je parlamentarna večina tista, ki določi, kaj naj javna občina poroča in kako naj poroča. To je, po mojem globokem pripričanju in v Evropi v tem spohne bojnobenega dvoma, ne samo antiliberalno, ampak tudi antimoderno, kajti svoboda izražanja, svoboda tiska je ravno tisti, Tisto orodje, ki ljudem daje možnost, da kontrolirajo oblast. Ker eh, praktično v nobeni državi danes oblast nima, ne ima, stranka, da absolutne moči. Gre za odstotke, gre za stotinke odstotkov, pravilno, vedno se sestavljajo hude in težke koalicije. In te koalicije morajo znati živeti druga z drugo, in seveda morajo imeti obstrani kontrolni mehanizem, ki zastopa vse druge, ki so ostali zunaj in ki jih ta vlada ne pokriva. Evropska unija ima en temeljni dokument, imenuje se bela knjiga o upravljanju. ki predki pravi, naj bodo države, naj vlade ne upravljajo na opično na vzdol in narekujajo in diktirajo, ampak vodijo omrežja, kjer se usklajujejo krajevni interesi in s pomočjo usklajenih interesov na nižjih nivojih, ki se premikajo na više, ta država, taka vlada, lahko z določeno mero konsenza ureja zelo huda, težko vprašanje, ki jih samo v parlamentu ali pa samo večine ne more rešiti. No, to približno so bile moje ideje, ko sem se eh, pač podala evropske volitve in eh, te sem eh, v delu Evropskega parlamenta močno eh, izpopolnila, eh, izpopolnila tudi svoje znanje, eh, med so se izpopolnjevali tukaj in spreminjali tudi evropski pogledi, glede na stvari, ki so se dogajale recimo v Italiji v prvem brniskornem obdobju in drugih državah. Eh, In tisto, do česa, smo, do česa smo prišli, sem poskušala tudi v sodelovanju in v pogovorih sodelavci in znanci, in poslušalci v Sloveniji. Pripraviti kot. Širitev eh, pogleda na, to, eh, na tako moderno državo eh, z našega specifičnega liberalnega zornega kota. Eh, pri, ker pri nas vlada zelo veliko, eh, tako rekoč, eh, vlada, vlada popolna zmeda glede tega, kaj je klasični liberalizem, kaj je ekonomski, kaj, kaj so liberalne eh, vrednote in tako naprej se nam je zdelo tudi korisno, da se, da se na Slovenijo pogleda v tem okviru. In to je bil razlog, ta pogled skozi liberalni okvir, ampak ne skriče seveda, eno od možnih pogledov, razlog, da je potem skupina liberalcev in za Evropo v Evropskem parlamentu sklenila, da bo ta projekt podprla. In ko smo se, ljudje, ki smo se prej deloma poznali, deloma poznali samo po imenih, ampak takoj v prvem srečanju ugotovili, da so na isti velovni dolžini, je začela rasti ta knjiga in um, rekla bi, da je najpomejše, smo zapisali v vodu in pravimo, da so v demokraciji legitimne vse izbire, uh, vendar vse izbire demokracijo povrsti lahko tudi ogrozijo. Uh, Čeprav se mi zavzemamo za liberalno-demokratično ureditev, se ne soočamo in ne napadamo te vlade zato, ker je konzervativna, ampak zato, ker opušča okvir, v katerem bi morali delovati lahko tako, konzervativni kot liberalni ali pa drugi politični, politično razmišljajoči ljudje. Problem je v tem, da je ta vlada ravno s podreditvijo javnih občil, s hudimi na področje omejitvami na področju svobode tiska in svobode izražanja nasploh, podrla sistem, ki je v sistemu znan kot checks and balances, se pravi na kontrolne in, in, in, in, in ja uravnotežitvene eh, sile, med katerimi zanesljivo sodi človek s svojim, eh, svojim svobodnim načinom razmišljanja. Sodijo različne institucije, ampak na prvi, mes, na prvi mestu človek, katerega eh, pravica do svobodnega izražanja je temeljna človekova pravica. No, to je bilo temeljno pravilo, ki, eh, ki smo se ga držali, ne kritiziramo, zato ker nekdo drugače razmišlja od nas, ampak zato ker ta, ki tako drugače razmišlja, meni, da je dobil državo v last. Meni, da lahko odstrani te kontrolne mehanizme, brez česar ta sistem ne more delovati. Lahko deluje samo tako, kot je recimo v zadnji fazi, bi rekla, v prosvetljeni fazi razparljeno slabje, že civilna družba delovala. Bila je tam, govorili smo, ampak zgodilo se ni pa nič. Med tisto sfero civilnega dialoga, med tistimi, ki so upravljali, ni bilo nobe izglede. Čeprav se v zadnjih letih, 80-ih letih, pisala vse mogoče, govorilo vse mogoče, stika med tema dvema sferama ni bilo in jaz mislim, da je tudi en od velikih razlogov bil, da je, da je potem tako gladko prišlo do združitve prizadevani za osamosvojitev, kar je pomenilo na poved razpada Jugoslavia seveda in za program demokratizacije. V, v svojem prispevku sem poskušala eh, misli, ki sem da samo skicirala, eh, nekoliko eh, bolj konkretizirati in sem si izbrala eh, deloma področje ekonomije, ki je nažalost v tem eh, zborniku premalo zastopano, imeli smo najboljši namen, ampak avtor nas je kot tudi čentila na katerega se mračinala nas je na cedila ponovno in smo potem morali nekako improvizirati in moram reči da tisto kar se teksti so bili končani oktobra v začetku novembra so seveda se morali nanašati na stanje, ki je bilo tada. da lahko rečemo, da, da niso bili noben, nobeno pritiravanje ali alarmizem v ekonomskem področju. V bistvu lahko rečemo, da je bilo understatement. V bistvu je bilo, da smo bili še, oziroma resničnost je presegla dušljo je inflacija šla hitreje gor, so se razkrojitveni pojavili pojavi v hrši obliki, kot smo mislili in današnje stanje je pravzaprav dobro opisano, takrat ni bilo. Ne? In drug, drug element, ki sem mi je zdel zelo pomemben, je seveda svoboda tiska, ampak Soboda tiska je posebej kolega Vezi, dobro obdelal, ker so bili takrat ti dogodki pač najbolj aktualni, ampak pogled na kazensko pravo, sem jaz na no, novi koncepti v kazenskem pravu, zlasti takrat se je še le možnost, med tem je postala resničnost, ponovno vedba dosmrtne zaporne kazni, ki se jaz v svojem dozorevanju kot študentka doživljala v nasprotni smeri. Ne? Ko, smo si, ko smo si skupaj z našim pač mentorjem, profesorjem Balconom, <coughs> liberalnim profesorjem na području kazanskega prava, prizadevali dokazati, da prvič smrtna kazen mora biti na vsak način uspravljen, ampak tudi do smrtni zapor kot oblika do, do končnega pohabljanja ljudi in ne zmo, ne, kakšne uh, možnosti imeti za, za rehabilitacijo ljudi, ki nasprotujejo pravilom idealam na modernokratične družbe. In ta element se mi in potem element populizma, ki, ki smo ga ravno takrat, ker so potekala predsedniška kampanja, uh, tudi zelo občutili zlasti glede na rezultat, ki ga je naš delni populist dosegol. Uh, Elinčič je z nekdanih 10 odstotkov, kar bi bilo primerljivo z drugimi državami v Evropi, poskočil na 20 odstotkov. In to se mi je zdelo dovolj značilen podatek da za sklepanje, da gre nekaj v te družbi za narobe. Da, da so verjetno kriteriji javnega dialoga, pogovora, sploh pisanja tako padli, da javnost sovražnega, sovražnega govora, piskaškega govora sploh ne razume več kot nekaj, kar je na Da so se meje zabrisale in ko se enkrat to zbudi, seveda je možno marsikaj sreči. Imamo Evropo. in ta Evropa, kakršna poli že je, kakrkoli bo danes že Irska glasovala. Jaz mislim, da bomo skupili ta referendum, ampak kakor karkoli se bo zgodilo, ta Evropa je tukaj, s svojimi skoraj 100.000 strani pravnih tekstov. Dobro, ne bomo imeli teksta, ampak je pa cela vrsta drugih dokumentov, ki nas držijo skupaj in ti dokumenti tudi preprečujejo, so naravna barijera temu, da bi se pri nas zadeveti čez Ampak kljub temu, da, ta, da te stvari zunaj obstajajo, se mi zdi pa škoda, da gremo nazaj. In skratka kratka, to, to so bili motivi, s katerimi smo se skrpetečno energijo odljeli tega projekta in jo v celo kratkem času, praktično dveh, treh mesecih tudi uresničili. To je kot pro okay, hvala lepa. E, mislim, da sicer mi dva zmojcov nisva dala najboljšega zgleda, kar se tiče dolžine, <laughs> pa ker nas je še kar nekaj bi predlagal vsem drugim, da se nekje omejimo na nekih pet minut, ja. Pa bo pa verjetno v dialogu z občinstvom mogoče še kaj neče povedati. Pa bi zdaj po vrsti prosil, kar Jožeta, je, dr. Jožeta Perioca. Uh. Uh, jaz sem napisal uh, članek, prispevek za to knjigo Pet minut demokracije, tako kot štili ločno, uh, s kolegom uh, Božom Leketov. In uh, sem se soočal Predvsem s vprašanjem o stanju duha v Sloveniji danes. Če mojemu reči, da je to mojem zelo zaskrbljujoče, zaradi tega, ker smo se mi znašli v situaciji, ko določene politične stranke in sile zanikajo v bistvu tiste vrednote, tiste bistvene vrednote, na katerih je nastala sodobna Evropa. In te vrednote so bile seveda izvojevane v boju proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno. Tako da smo se mi morali v Slovenci v zadnjih desetih, posebno pa v zadnjih štirih letih, se smo se morali soočati s enim fenomenom revizionizma, kotovitskega revizionizma, ki seveda ni naša špecialiteta. ja sem v članku, o katerem govorim, vključil vso stvar v širši evropski okvir in sem opozoril, da je do takšnega revizionizma prišlo tako v Nemčiji, kot v Avstriji, po padcu Berlinskega zidu, mogoče pa še najbolj v Italiji in sem temu posvetil tudi eh, precejšno pozornost, ukolikor je ta revizionizem bočno obrnjen, agresivno obrnjen proti nam, proti Republiki Slovenije. Na ta revizionizem naša oblast ne zna odgovoriti, ker vodi v bistvu isto politiko. Isto politiko eh, iskanja pravzaprav zvočija, s tistimi siljami v drugi svetovni vojni, ki so bile in poražene. No in izhajajoč iz teh ugotovitev sva z uh, Božem Repetom pregledala uh, kakšna je ta revizionistična misel, kako se, kako se zastavlja, kaj hoče doseči in uh, kdo so njeni akteri. Pričeber ni bilo mogoče mimo ugotovitve, da je veliko vlogo in zelo nevarno vlogo pri vsem tem tudi naša katoliška crkva, ki skuša praktično opravičite eh, odločitve dela katoliškega občinstva in sicer samo tistega, ki je bilo koncentrirano v Ljubljanski škoseji za to da eh, sproži eno politično akcijo, ki eh, preprosto nisprevljiva, ki gleda v preteklost, ki skuša opravičiti kolaboracijo. V tem smislu s Božotom Repetom, pač BCI bi globinsko skušala prikazati stanje razmer. ugotavljala, da je to stanje polasno in žalostno in opozorila na portret Škofa Rožmana, ki je bil sedaj pred kratkim predstavljen javnosti, ker se nama je zdel v svoji zgovornosti. Na vse reku eh, programatiča. To je program današnje katoliške crkve v Sloveniji. Kako je predstavljen Škofroškov? Je predstavljen kot knjezuškov, ob, o, o, o, ogrljen je v Hrvelin in v Škrelat in eh, se torej, nekako ponuja kot eh, vlada slovenske družbe, za in za danes. Meni se zdi, da moramo to težnjo apsolutno preprečiti in se boriti za to, da bo slovenska družba gledala ne v preteklost, temveč v prihodnost, v tisto Evropo, o kateri je pregovorila premojca. Lepa. Zdaj, Moram pa že kar... Uh, ja, zdaj, naslednji, uh, se kdo predpori svezja, tudi edno tudi. Ok, jaz sem se naj najšo, da se mi spodobjam, da je nač, ta vrstna roda red, da uh, Ja, jaz imam v tem izbori, ki imate predstavljeno dva predspelke, v vas z opisom in analizom, v Sloveniji, pravzaprav je ena v tem ki je postevkov posvečena 19. novembra v državnem govu o uh, glasovanju nezalutnici gladi, ne, ki je izpadla pravzaprav za glasovanje o nezalutnici novine, ki da ste, kaj je, je, da čisto glasovan, glasovanje o nezalutnici gladi, da je služilo samo enemu eni namreč, da se zavrne, Sločno porajoča in zelo zastrupljiva najteza, da je da si politično podrejate s toj ki je v tistih mesecih zelo zapoščena v za svetovnem časopisu in zelo ziririrjena, kot tisti prvi a, moj članek je postel substantialen, kot je ki je bolj ali manj posnetek a, njegovih besed delanje v lindar, kde se 19. novembra debelo vtulno, ko so pri mene bojil o mediske mesičkoj situaciji v zvebi za imen mediske svobodu v pač Sloveni. Uh, isti prvi moj sestav, ki so v bistvu ne bo substancijalni, poslušam analizirati pravzaprav, prav, kaj so na mediski sceni zadnje leta od leta 2004. Ta analiza, da je to nekaj, kar lahko na začetku pomeni nekaj dneva, ker je spremljanje teh političnih intervencij s slovenskim medijem postalo del vsakogrežne del spremljanja politike kot takšne. Pravno, prav, da ni ne dali, ko se ljudje pogovarjajo o medijski situaciji v Sloveniji in o tem, kako se boviš kapitali, boviš politika na mediju podrebiti in te smislo smo vsi narike. še za tako da obhoditev, da, da je tem, Kako poluže, način, sem, da zatem, za tebi radila veliko miho, nekrat, torej pa lečno potelo. na za tem, za sama oceno stanja, za kaj je tega spod prišlo, začeljam kot psikološko, fenomenološko, Citati o tem, kako so prav glavni, kako so njihovi stari, noč in tudi druge, kako razumeli in perceptirali slovenske medije kot nekaj, kar, se, kar je treba usmeriti. Pri tem dejansko ukazuje, da so temu priredili zelo tesne dynamike, da to lahko razberemo. To, kako je to vojno proti medijem, lahko razberemo tudi svoje nektove dikcije, v katerih zelo jasno o tem, da napovedujejo vojno medne. se najvevjetno, ki imate predstavljeno zbornik, tako mi treba jasno povori o tem, da se medne gredo vojno poti in da se zboljšajo vojno poti medne in izporabljam izrazi, kot Te prast A, na to podporo samem potem nadvezuje ta največji dogodek, ki o, o, je verjetno zabeležil odnose z nadzorom na delo Janaša, namreč novinarstvo petice. Vse dogodke, ki tega, kako so posamezni umetniki padali pod strvnjavi v roke, gospod Jančiš, in kako je na neki točki skupina novinarjev načela, da so te ki je blažno znava, napisala nekaj peticija ne? in kako je ta peticija, pravzaprav, bila biležna recepcija v stvari. Ne? Kako so se pravzaprav, ob nej razvrnila dva dola, dva tabla, prvi, ki je na nekaj način to peticijo v školu, ki je prepoznal diagnovo in drugi, ki se je na vsak način povdu temu zaprstali. Ne? Žal sem tej počki moč danem potručil, ker so tako pač, prise oddaje na dani. Ne. so sledile te epizode na slovenski sceni, kar so te ne medle, še druge, ki so tudi zelo, zelo zanimive, ne, in namreč da se je poskušal zdaj ustvariti kot se je že takrat, da te, Že je želje, ki pravzimo medij, ustavljeno v bilo in da je pravzaprav prav edini krivel za vstavno situacijo v se spomnili, da je Janis Janša tisto v 12. novembra, ko je prejel, končal, za čem? Za napovedje v nove vojne. Kaj je rekel? Nekaj napovedujem vojno tajkuno, tajkomunizacije. In ta vojna še dalje strani. Skratka, vojna se nekako samo presedila na nekaj drugo fronto, percepcija ostala isa. Janis ja, nisaj vodi vojne. Ena je bilo ta nemijska, ta druga je, je tajkomunizacija. Ta Jaz se moram reči, frakira pričo tega, kako zelo je v pojem tajkomunizaciji postal del žargona ne samo te uvesti, ampak ne bi osto. Če odprete časopis, če, če odprete televizo, radio, je te komunizacije vrepo, da tume je tretja navoda, da posta deseda. se je za spoščenost, pa se je za te komunizacijo. A zdaj, da bi bil malo bolj zanimivo, eno, da bi želel izpostaviti en malo teorietski problem, ki je vidim v tej medijskih zgodnih. Kot rečeno, imate dve možne interpretacije, dve različne brani in med medijskih situacij so veni. Prva je ta, ki poskuša zadeve relativizirati in reče, bolj si, ne, ne, zanikati rekno Janis Janče, seveda, da ni bolj si podrejo medijev in podale, ne? ali pa reče, pravo, zdrav, je res Janis, janis Janče, ne? ki si poskuša podrejati medije, ali tako, ker človek pričeva, In kot šlo vsi, pravno so glavni potreti, tekun, lesiki, ne le ki na koncu vodijo vse pač, In je pravno, tudi Janis Aša, njihov poleg tega, ko je ne? tam nekiho na vrhu, pomeni, da Janis Janšev, je žrtel, v tem srednjum, To je zelo popularna razlaga medijske situacije. Vse, ki so pro-vladi, pro-žrtniški novinarji, opetovniki, in tako in Druga razlaga je, vse, da te propum, ta se je ta pomenjena nasprotna. Ta živi, seveda, jasno, razgrajeno, vzročno, razgrajeno, krivce in odgovornost za nastalo situacijo. Ne? In seveda, jasno, detektira, da je do te doze medijskih zapletov prišlo v roku 2004, prej smo Jasno deduktira, da je prišlo do vezanja trgovine, kar zadeva gospodarstvo, kapitalsko in ja, je, da je kot 12, 20, da je samo ko za na tudi dela in podobno. Um, kar je da se vsem Če držimo, da, da je ne na je In kar je najgorje, v bistvu, ne? Ne je prišel to, da, da ta jaševa, ne to, ali da je ali da jih ima neko specifično značilnost, ki se je že nekajkrat ne? in pravi, da fenomenološka razsežnost, ki je v tem, da Uh, ta del ne, politike in podanji konvinarjev ne, staja na nekaj, če mi sam rekel, bogi, kar ide za, za ljudi prije, se pravi, vsakeč, ko se zgodi nek zaplet, nek pritisk, neka cventura v nekaj iz odmerne medel ne, ali pretelje ljudi konvinarjev, pravzaprav poslušajo, kaj, v bistvu na vse kristne nas pripričali, da se to ne zgodilo. Ali bi se nekaj Svetka, je zgodila nekaj zelo običajnega. Srednja, temeljna poteza nekega ravnanja je, da se zakrije kakršenkoli člen velike, ki je počil, sproti ljudi. Srednja, mi smo jih počili, tudi ti najmanjši člen vidike. To je ta, veliko zelo visoka zahteva, ki jo ima pred sabo, da morajo nas prepričati, da torej, tako rekoč. Ne, da se stvari dogaja zvolj kot nek pribit, da se nam to dozdeva, skratka, da se nam to dozdeva, da obstaja politični predvesti, da se nam zvolj dozdeva, da obstaj se dozdeva, da skratka nekaj nekaj nekaj znanje, kar se nam to dozdeva. dozdeva. Tema pravi neka fenomenoška dimenzija, neka podlema, neka pojavnostna dimenzija. Če bovem drugače, ne, ta percepcija, politična percepcija stavi pravzaprav na neko fantazmansko podvojitev realnosti, ene realnosti za nas in ene za njih. In nas poskuša prepričati, da je naša realnost enakovredna, da smo zadeve na robe razumeli. Vse te manipulacije, podvane so postavljene v nek fantazmanski okvir, v katerem pravzaprav nas poskuša prepričati do zadnjega primera političnega pritiska na zadnjega primerja, da se motim, da se to ni zgodilo. To je recimo, posebno drugače, kot izgledajo kritični pritiski recimo enega vojška šrota ali Andrija Andrijanskega kosega, ki obstaja v onom enakih dnevih. Tam se dogajajo direktni pritiski. Tam mi tega, če rečem, pogromo predklarjamo, če još, da se vam nekaj nekaj dozberam, tam so ta čista protislavnija, čista zanikar in to dalje, ne pridejane stvari, kaj jo ga sta več kotre se pravi v bolni politični prostor in miro pomočnem stranki, ne? Medtem ko pa Andrejan Stojna Kosom tri tedne pred tem dal intervju v večer, v reči pravi, delo je super uramortereno, je dieu, je oranžo, je črno in tudi arte, ko Andrejan ki je tri tedne pred tem izjavil, da je Dela, super, v redu, kot što znaš, od starega iz istega razvoja, če rečeš, da je super, ne, pišem, ne, pišem. Nimate teme in logike, je logika, dizaina in tako Skratka, to se mi zdi zelo tipična dimenzija neke obžesti, da na nek način fabricirajo realnost. Vidimo fabrikacija realnosti. Mi se boste spomnili, kako daleč smo gre, ne, kaj smo bili na odisku. Uh, v Tuskovskem novinarju je urad za informiranje, in mislim, da v rekli, da so svoje delo zmanipulirane, iz kontekstov, iztrgane citate, ki naj to drugo realnost Slovenski, slovenske medijske scene. Na vsak način ta fantazma, ne? ta obsesivna fantazma dveh realnosti, ne? gre tako daleko, da morate mi prepričati. Zadnjega v tej težavi, da se pritiskine v bokaj, seveda, tudi drugega. No, in za vsak posamezni primer, to je tako visoka cena. Zarez za vsak členec, ki to oči, morate imeti nekaj videti. In to se simulira, ne enako gledano. Mislim, da je to temeljna dinizija, ne? Skratka, a ta, To manipuliranje, ne? se ga gre ta vlada, je pravzaprav že posledica želje. Po fabrikaciji realnosti, to je zdaj ta odraz. Ne? ne gre za to, da preprosto manipulirajo na vse možne načine, in sicer v politiki, in za medije, in v medijih, ampak je to manipuliranje že posledica te fantazije, znotraj katere so se ti realnosti fabricirali. Zdaj, kaj je rešitev tega? Prvič, kar se lahko zdaj in imate to novinarsko ekonomijo, ne, katero pa bi, bi se povorenili novinari sami izgorditi. In tukaj vidim več v hendike situacije. Ne. In bom zgodil rekel, ker tukaj ni novinarjev, ne, kot je ni njih da Odeugljanje prvi naši prvi in t.d. In kot tih ni oni, ker ste decimo, ve, da smo boli v liberali, izdali zbornik in smo o medijski m, ki opisuje dodotke o referendumu, o nojem takon RTV. Ta knjiga je in da skengorirana in skengorirana do dneva današnjega. In ta posonda, kar ima se redi tudi na toli knjigov. Ta knjiga je enak počinj dogotirana in skengorirana do dneva današnjega. Vseh medijih je spregledala, verjetno zato, ker je tako tako. No, kaj pačeš da Imate lep primer vlašne trage, ki ga danes tukaj. Ima dobre razloge, ne, ki, ki spiro je svoj članik, na, ta zbornik, normalno hočem, da ga pregledate, ker je zelo a in zelo natačen. Vlaš z kaj je še dela zvečer, zvečera. Danes, je zvečera. je delo na v tem trenutku V resno smo bili prijatelji iz tega, da jutra, večerlja, pomoč, večernje, ne zmoremo. One, ki so člani, so zelo jutra, večer, pomoč, večer, nekaj takega, v katerem jasno opisuje politične pritiske. Če čez piše od dela, jasno opisuje konkretne primere cenzure. Ne samo to, tudi vi ste našli fotografijo v formalnem uvnku, ne glede na evidence, ne odkiva cenzuriranih člankov. A pa našli boste tudi fotografijo Faksimir podpisal vseh urednikov večera, v kateri vsi dozavljega zatrnjurejo, da političnih pritiskov in cenzure na večeru njih. Skratka, imate eno fotografijo, ki vam tako rekel, škajste glupno, ne? I imate drugo fotografijo, ne? A, ki vam tako rekel, škajne odgovorene zvukne. Zdaj, ker če se danes spražujemo, zakaj, zakaj se nič ne tremakne v sferi novinarstva komunije, se treba vprašati, zakaj velika večina novinarjev večera sploh ni podpisala novinarske petice, sploh je ni podpisala. Nisem podpisali novinarstva petice. Ali imajo tudi novinarje sploh kakšno prednicov, da danes, kako rekel, če sem ne sramen, javka je nad novemi in novimi na smiščo kapitalskimi in ultrimi pritiski. Če se ne bodo oni vremenili v svojo autonomijo, ne vedno so, če bodo nastopiti na ta način, z deklaracijami, da politišnji pritiskov ni in da je blag zgaga vrstu ražnirec, potem to ni povzbov vrstu autonomije in to je en od progoborov, zakaj je stvarca vzbendil v svojini tačko okay. poved. Eh. Hvala lepa, mediji so, skratka on je zdaj govoril zase in še za plaža z Gago, tako da je na tvoj. No, vsekakor, to, kar se dogaja na, na, na mediji, je seveda tist, neko, en, en zelo pomemben simptom in seveda od, od medijev je naša percepcija realnosti, seveda zelo odvisna. Kar pa seveda ne pomeni, da vse, kar ta, vlada, ali pa ta vladajoča koalicija dela na robe se spri, konča pri mediji. Ne? No, mislim, logika tako, ne vladanja, ampak obvladovanja ne? vseh možnih sfer, prodiranja vse možne pore, ne? družbe in dalje, zlasti pa logika obvladovanja vsake autonomije, je logika, ki učinkuje končno tako, da imamo vlado, ki, če neč druzega, zelo slabo dela in dela škodo med drugi. Ne? Seveda, ostimo še vse visoko leteče besede o človekovih pravica, dostojanstvo človeka in tako dalje. Ne? O tem je, seveda tudi jaz nekaj pišem, ampak bo še kaj drugače bom. No, in v tem smislu, zdaj dajem besedo doktoru Zdenko, Kodili? Ja, oni se po, po tem ki, ki se ukvarja z problematiko visokega šolstva. De verjetno ne bo mogel vse te tematike izčrpati, ker je ogromna, ampak tisti, ki malo poznamo visoko šolstvo, tukaj Slovenija doživa, doživlja skoraj da, ne, na pol nacionalni smomor, ki je popolnoma nepotreben. Zdaj se vračamo na tisto točko, ki so jo Recimo Poljaki ali Čehi in tako dalje z neko nesmotrno privatizacijo in tako dalje v visokem že izkusili in doživeli padec kvalitete in tako naprej. No in v Sloveniji smo se temu v tistih letih bolj ali manj izognali, zdaj pa se seveda, da se kaže, se temu, temu tudi bližamo, čeprav smo zdaj je kaj več o tem povedali. Tisto, s čim sem se jaz ukvarjal v tem prispehu za tole knjigo, je samo en vidik seveda, tega, kako se dogaja na področju visokega šolstva in to je, po mojem, ena od bistvenih značilnosti tega obdobja po letu 2004, koliko zajema ta knjiga, in to je težnja po zmanjševanju autonomije univerz. Ko govorim o autonomiji univerz, mislim seveda na promenovanje državne pa javne univerze. Ta težnja je vloče, se najbolj pokazala v tistem znanem in spornem osnutku zakona o visokem šolstvu in nadiskovano razvojne dejavnosti, ki ga je pripravil privvsem bivši minister Zupan s svojo ekipo. Pravno formo pa so jim dali nekateri sicer eminentni ne slovenski pravniki, kot so Jerovšek, Jambrek, še nekateri, tudi bivši ustavni sodniki. V za zakaj se mi zdi, to sem imil. Zato, kak ta dva, Tatva, Jambrek in Jerošek, sta bila sodnika v resodbi zakona, v ustavnosti zakona o visokem šolstvu iz leta 1993, kjer je ustavno sodišče razsodilo, da je tisti člen zakona, ki je govoril o tem, da so avtonomne tudi članice univerza fakultete, ne pa samo univerza, proti ustave ta dva ista sodnika se daj interpretirati, da tega sodbo ponavadi drugače, namreč tako, da um, autonomija članic univerz uh, je skladna s ustavo, uh, kajti po njihovi interpretaciji je razsodba tega zakona v zvezi z zakonom iz leta devetindevetdeset bila takšna, da se glasi, da Univerza uh, nima pravice do organizacije Univerza. Se pravi, v zadnji instanci, po tej interpretaciji, naj bi bila država tista, ki določa v strukturo državnih Univerz. Uh, po mojem mnenju seveda je to teza dokaj sporna, uh, v, v vsakem primeru še po nekaj takega prišlo v zakon, bo to verjetno stvar konovne ustavne presoje. Zdaj, zakaj dva ustavna sodnika, ki sta drugače presojila takrat, zdaj misli da drugače, ve možnosti sta po mojem mnenju najbolj prezentni, ena je, da bo drugačna sestava ustavnega sodišča pripeljala do drugačnega sklepa, kot je bil tisti v sredzi z zakonom iz leta 1993. To je, pač, ena možnost, druga pa je, da je takratno eh, resoto mogoče razlagati popolno malo drugače, vendar se mi zdi to manj, manj verjetna različica. No, skratka, ta težnja po zmanjšavanju avtonomije državnih univerz eh, se kaže, oziroma se je kazala predvsem v tem skutku zakona, eh, na dve hrvne. Po eni strani, je šlo za poskuse zmanjševanja e, avtonomije univerze v odnosu do države, po drugi strani pa v odnosu do e, e, članic, članic univerze. E, zdaj, kako zadeva ta odnos do države je bilo večkrat povdarjeno, če tu omenim samo tri tipične take značilnosti, ki kažejo na to, da je šlo za poskuse zmanjševanja univerze, in gre za to, da se je po tem predlogu um, najbi direktorje državnih univerz imenovala država kot oskonoviteljca, to je bilo en takšen. Predviden ukrep drugi je bil, da v tem, da se je zmanjševalo pristojnosti rektorjev in pa univerzitetnega senata. In tretji takšen je bil, da bi Svet za visoko šolstvo postal nek samostojen habilitacijski organ v Sloveniji. Vsi ti ukrepi, tudi po mnenju članov Slovenske akademije znanosti in vrednosti naprej, so nedvomno takšni, da vodijo k zmanjševanju avtonomije državnih univerz v Sloveniji. Zdaj, seveda pisci tega osnutka, predvsem trije pravniki, sedaj Tepin, Jerovšek in Janukovic so poskušali na nek način, vsak svoje, utemeljivati, da ti očitki ne držijo. In en del tega mojega prispevka je ravno tem, da sem poskusil pokazati, da ti argumenti eh, so zelo nepripričljivi, mi, milo rečeno, namreč eden od razlogov, s katerim so poskušal to proti argument eh, navajati, je bil, eh, proti argumentov je bil, da ni res, da se zmanjšuje Avtonomija univerz, celo obratno povečevala naj se, zaradi tega, ker je ta osnutek zakona predvideval da bi dobila autonomijo tudi, recimo, raziskovalni inštituti in podobno, eh? vendar eh, zakaj mu je jasno, da to, da dajete, recimo, večja autonomija raziskovalnim inštitutom, še ne pomeni, da ne jemljete autonomije državnih državnim univerzami. Zelo skrajšeno rečeno. Drugi razlog je bil ta, ki sem ga že omenjal, da ni res, da se zmanjšuje, zmanjšuje autonomijo univerz, ker se daje večja autonomija Njenim članicam, se pravi, posameznim fakultetov. Tudi to ne zdrži. autonomija ne? Od, od univerze kot celote se je zmanjševala ne? na račun večje autonomije posameznih fakultet, ampak to bi gati pripeljalo, če bi šla ta logika ne vem, do konca, če jo izpeljemo, tudi do na nek način, če rečem, čistega razpada univerz kaj ti predvideno je bilo, da vsaka posamezna članica univerze, se pravi vsaka fakulteta se lahko sama odloča ali bo še naprej članica te univerze ali bo postala samostaj, samostojna e, enota ali se bo vključila v neki drugi univerzi ali se bo vključila v neki bolj raziskovalnem kako koli želimo. E? Skratka tudi to, ne, ta argument ne zdrži, da se ne zmanjšuje avtonomija univerze kot univerze, se gradijo kot celote. In tretji argument je bil, ki ga je največkrat bivši minister povdarjal, to, da e, e, ni res, da se zmanjšuje avtonomija univerze zaradi tega, ker je v postotku bilo direktno zapisano, da imajo profesori akademsko svobodo. Pri tem argumentu je težava tem, da se seveda reducira pojem avtonomije univerze na akademsko svobodo. Akademska svoboda se seveda je opredeljena kot svoboda, recimo, profesor realnih izgovalcev na univerzi, da svobodno raziskujejo, poučujejo in objavljajo izsledke svojih iziskav. Svojih, eh, eh, ko pa dalje gledati, kako je vse ali pa v večini eh, teoretskih tekstov, ki obravnavajo problem eh, akademske slobode, a ja, pa razmirjame na akademsko slobodo in autonomijo univerze, potem vidite, da se ponavadi reče, da je eh, akademska svoboda seveda nek ključen del tega, ali pa, da je avtonomija univerze v nekem smislu nujni pogoj za akademsko svobodo. Ampak, koliko je avtonomija univerze nujni pogoj za akademsko svobodo, potem to pomeni, da jo ne morete skriducijrati na akademsko svobodo, ker se tem ravno tisto, kar bi bilo pogoj za akademsko svobodo. Ne gre. Eh? Uh, Po drugi strani pa, če se vzame tudi ena novejših opredelitev, eh, opredelitev eh, avtonomije univerze, ki je išla doboj v okviru UNESCO pred desetimi leti, tam je ena dodatna formulacija avtonomije univerze in ta je pač ima Univerza neke svoje nujne pogoje, ki jih mora in tek ne more, če ni Se pravi, da tudi če bi bilo možno reducirati autonomije univerze na akademsko svobodo, teh ostalih funkcij univerza univerza ne bi mogla izpolnjivati, če ne bi bila autonoma. Se pravi, da tudi, da tudi eh, ta redukcija eh, o, eh, autonomije univerze na akademsko svobodo, ki je bivši minister dokumentno eh, zagovarjal, pač ni dober argument z tega vidika eh, očitka, da so bili ukretni, ki so bili sprijetni znotraj zakona uh, takšni, da zmanjšujejo autonomijo, autonomijo univerza. Uh, no, s tem nekočalo, veko bi se samo to, da pa seveda ni čudno, da je pač ta zakona znotraj zakona povzročil toliko znoke znotraj predvseb javnik univerz, pa tudi ušipši, ušipši javnosti, kajti je saj po mojem mnenju, univerza kot univerza ne obstaja, pokolikor ni vratni autonomna in pokolikor ne zagotavlja akademske svobode. To pa pomeni, da se mora biti po eni strani tako proti svojo autonomijo, svojo svobodo braniti, tako v odnosu do države in politike, kako do, do tudi do, če tako rečem, kapitala in civilne družbe v določenih primerih kako zagotavlja znotraj univerze akademsko svobodo svojim učiteljem, svojim profesorjem, tudi tu se dogaja, da ni sama univerza včasih, če tako rečem, naravni svojih nalog ne? in ne dovolj obrani autonomije oziroma akademske svobode svojih lastih članov. Ja, hvala lepa, Mislim, da to, to področje je zelo zaktivno sicer, ne? ampak Jaz bi, bi rekel tako, no? mislim bolj banalno. Ne? Danes je v Sloveniji velikanska zmeda, glede Bolonske reforme in vseh teh zadev, ki so pred dvemi leti so se zdele kot da so rešljive, da so dogovorljive. Tako dalje. Ravno ta, bi rekel, gesta ministra Zupana, ki je nekaj predvidenih institucij, ki bi lahko ta proces koordinirale, vodile, ukina. Je, je, je sprožila to zmedo, ne? Zdaj, drugo je pa še vse drugo, čemer je Zdenko govoril, vse ti drugi akti, z so No, zdaj bi pa mogoče prišli na eno malo še drugačno področje, ki ga bo dr. Dragoš. Ne, ne, Dragoš vrsti. <laughs> ja, no, seveda, področja so dokaj različna, no, ampak seveda eh, ni namen zdaj, da bi veliko eh, neko zelo strnjeno, bolj posamezne upoglede, pač ta knjiga omogoča tukaj predstavljamo. Ne? Bi prosil, kar dr. Dragoša, jaz seveda v vsakem posamezniku ne, ne, ne, ne, ne govorim, z, eh, ne dajem neke večje predstavitve, ker mislim, da v glavnem eh, smo So, so vsi udeležnici iz različnih medijev poznali, tako da e, se vsak predstavi s tem, kar pove. No, se. ja. ja. Jaz sem bil naprošen, da prispevam en vzetek, pregled problematike na področju z države, v obveznih skupnosti, to je zdaj sedmi členi ustave, tudi v zvezi s financiranjem, To sem naredil, v bistvu mojega prispevka, če ga povzame v mojeno stavku, je, seveda ne se glasi, stanje je zelo slabo, gre na slabše in stanje je žal nepovratno. V zvezi s tem, to je v bistvu, zvezi s tem bi spomnil, da danes mineva v teh meseci 100 let, odkar se je prvič na Slovenskim ozemlju odprla razprava, Ali naj se crkva in ostale cerke, predvsem je bilo mišljeno celototoliško crkvo, kot največja, ali ne, naj se crkva kakorkoli financira za strani države ali ne. Razprava eh, se je odprla, kje, ne toliko na levici, takrat in pred leti, leta 1908, pred prvo svetovno vojno, Razprava je bila najbolj kompetentna na lesnici To v, v klerijškem vrhu. Na eni strani ste imeli oficijalni vrh, pošeničnih in podobni, na drugi strani ste imeli velikega duhovnika, torejčana, intelektualca, tudi politika Janeza, evangelista Greka. On je takrat striktno stal na stališču, država naj nefinancira nobenih crkva, Nobeni obliki, kot nobenim pogojem. Če bi se to zgodilo, bi prišlo do, je to iz dva glavna argumenta, v zvezi z tem, da bi bilo to izrazito nepravično, kajti v državo prispevajo vsi državljani, ne pa tudi državljani, in tako naprej. On je razvil tudi argument, da bi bilo poleg nepravičnosti kakšno poli financiranje za države in To bi bilo tudi izrazito neracionalno. Krek je bil pred stotimi leti, recimo, kaj mislim s tem neracionalno. Je bil proti tudi temu, kar smo dobili, mislim, da leto letu decembra, na konsens vseh strank, pobudo celo stranke LDS in s vseh levih in desnih strank. Namreč tist del dohodnine, mislim, da je pol odstotka, ki ga lahko državljani prostovoljno namenijo, prvič morajo ga nameniti da poprostovoljno odločajo, komu ga namenijo, med drugim ga lahko tudi namenijo v veske skupnosti. Krek je bil tudi torej, proti tej rešitvi, da bi eh, ljudje, recimo verniki, plačevali crkv skozi državo, da bi namenili državi, potem pa država ta denar naprej distribuirala za crkvene potrebe. To bi bilo izrazito tudi neracionalno naprej. V čem govorim. Pred stavtimi ste imeli v samem vrhu kleriškem vrhu v javnih posebnosti, uh, uh, predstavnih uh, političnih oficialnih predstavnikov RKC Krenk tako naprej sta imeli ostro polemiko o konceptih polemiko za in proti kaj bi prinesla ena rešitev kaj in druga in za celotno državo in za interese cerkve zdaj pa to se je razbilo seni to kar je predlagal Krenk, grek je bil takrat preslišan ampak podariti hočem to, da ste pa primerjajte z današnjim stanjem. Dogajanje pred stotnimi leti po polemiko in pa za stanjem pri nas vsebosvojitve dalje. Pri nas nismo nikoli imeli polemike o konceptih. Kaj pomeni očitelj? Kaj, pomeni, kaj bi pomenila, če bi jo imeli, kar bi morali imeti, pa nimamo? konkretizacija sedmega člena ustave, kaj je to ločenost, oziroma drugače, če je zavrnemo skrajno varianto ločenosti in ločitev v smislu zidu, da naredimo pač razločitev, dokot lahko gre razločitev v ene in druge svere in tako naprej. Uh, ta polemika ni bila zaželjena, ni pritegnila uh, nikogar, seveda tudi ne v uh, crkvene uh, in Zadeva je takšna, kakršna je. Ne? E, ta zakon pod spred pod to vlado, zakon o verski svobodi, ki e, določa državno financiranje klerikov torej za verske potrebe in proračuna klerikov v javni inštituciji. Tako naprej, to je samo pika najin tistega, kar se je dogajalo vseo poslednji vedanje. Zaradi tega mislim, da je zadeva zelo slaba. E, e, še slabše je to, da, da Kot sem omenil, ni, ni povratna. Kaj ti na Slovenskem nimate pogojev za nobeno politično koalicijo ali oblast, naj še tako leva, ki bi upala, ki bi upala razveljaviti ta zakon? Ki bi, to je bilo čepošte, izvajala na Bojne, da smo videli, ki bi uh, upala uh, odseti privilegij tej poklicni skupini ljudi klerikom privilegi a priori državnega financiranja. V Sloveniji nimate niti ene politične stranke parlamentarne, naj bo še tako na Levici, ki bi, recimo, zlupala danes ponavljati to, kar je, kot sem omenil, pred stotimi leti predlagal katoličan dohovniki Krek, strikno samofinanciranje crkve, celo brez, bi rekel, aranžiranja države pri preuzmerjanju prispevkov pod ljudi in tako naprej. Enostalno, zakaj? Zakaj, ker se to zdijo nekako preveč radikalne ideje. To, tore, če, če sklenem, jaz mislim, da se s moramo sprijazniti, kleriki se plačujejo državnega proračuna in bodo naprej. Tisto, kar lahko naredimo je, in zato se danes tukaj pač ne, to na glas govorim, da skušamo preprečeniti, da za devet ne gre do še naslapšenje, kajti crkveni apetiti so neizmerni po definiciji, ne, se, ne en citat, čez kratek, ne, iz eh, eh, njihove knjižice financiranje cerkve, ki je bila narejena, eh, javno objavljena za, za eh, nobiranje pri vladi, v smislu pozaljanje na, tako naprej. Oni pravijo, da cerko potrebuje tudi denar za administrativni, aparat pa raz, citeram, ta je seveda v službi temnega poslanstva cerkve, to pa je omogočiti vsem ljudem na vsem svetu ukrešenje in tako naprej. Skratka, če imate za cilj podrešenje celega sveta in da, če imate zraven zahtevo, da mora država pardon, uplačevati crkveno administracijo, ker ima tako plemeniti cilj, potem se lahko predstavljate, kakšna bi bila sredstva, da bi zagustila podrešenje celega sveta. Preprosto. V tej knjižici imate sistematično navedene vse zahteve, ki jih ima Pravoriška crkva, javno objavljeno, do države v zvezi na finančnem področju. Nakratko se glasi vsa sredstva, ki jih država namenja, od različnih področij od obdavljavanja do, do že omenjenih plač klerikov v javnih inštitucijah, do, recimo ozraževanje, crkva, in tako vsa sredstva svo podločno premala. Kajti vseh dejavnosti, citiram, crkv ne more niti približno sama finančno pokriti iz svojih vsedanjih virov in tako naprej. Kližica se zaključuje še z enim predbogom, ki ga nekako do vsaj dolanskega leta nismo slišali javno, in bo gotovo eden od glavnih njenih zahtevkov, ne glede na profil vlade v resnjih mandatih da mora država financirati ne samo klerike, ampak tudi lajke, ki se jih zaposli v crkvenih službah. Z argumentom, citiram, zelo kratek citat, ker imajo tudi lajki, so pravico v cerkvi delovati kot za ne le dohovniki, ker si, vsi, vsi se kazalci kažejo, da dohovnikov v bližnji prihodnosti ne bo več kot prej manj, bo morala cerkev za skoraj na dejavnosti in nova delovna mesta, predvsem za lajik in konec citar. To je zapisano kot argument, zato da mora država komenzirati in se razumljati, širiti krok in da za poslenje v crkvi, ne zgolj na glednike. Uh, jaz mislim, da um, no, pa so tu še dr. Stresaj govoril o financiranju uh, profesionalcev na krasirnici, mislim klerikov, uh, povzorov, policiji in vojske, tudi uh, nekakšne koratene, med profesionalnimi krasirnici in tako naprej. Uh, zahteve so neizmerne. Uh, kdo je kriv za vse krivde Krivde moremo zvaliti na crkav. Crkva ne sprema zakonov, crkva samo pove, kaj bi hotela. Crkva ima predvsem drugimi akteri, predvsem političnimi, še eno prednost. Namreč crkva ne laže. Ona je, vsaj v zadnjih nekaj letih, vse odkrito pove, kaj hoče. Tu jim ne morate več očitati, lahko jim čitate, dvomobnost in tako naprej, ampak to je predvsem poved tistih, ki in morate pa očitati, da ima kakšne izrazito umazane karte. Ne? Tudi recimo, še pred parimi leti, smo se kregali ne, s kolegi teologi, celo na televiziji, v zvezi z verovokom v šole. Ja, jaz sem trbil pogreza denar, oni so rekli, ne, ne, kje pa pogreza pač druge stvari. Danes odkrito zahtevajo finančno, pokritje, verovljuka, tajsko ljudinskega pulka, verovljuka, javna šola, finančno pokritje se strani države, in ker to še zaenkrat ni, to ni kot, kot problem. Zkratka, na crkveni strani so odkriti, naravno povedo in sve gredo, dohodo, do tam, kjer pač, ogredo. Problem je v politiki, problem je v največjih političnih strankah, nekako ne zgorok na desni, ampak tudi stranka sredina in tako imenovane Levice. Problem je bil vse skozi dosodaj in verjetno bolj tudi prihodil. Ja, hvala lepa. Zdaj pa bi dal besedo da Flajšmanu. Lepo vseeno, moram ti povedati, on je naredil levni delež za to knjigo. Mislim, vse te tekste je zbiral in je dogovor vse za likovno ureditev in takšne stvari, je pa sicer da nesedični dajnik liberalne akademije. zraven tega se pa še ukvarja z ekologijo. In to je vladni bova tema tukaj. Tudi okolje, ki trpi pod to vladno. <gledanjiv> zlasti medvimi. Zdravljamo no, krati, ker je znamenala, da se še malo preče. A Oboč bi nadeleval dan, kjer je, kjer je Sveco Dragoš vpločal. Eh, Redno bi samo to, da je eh, Poslanic Savjec Hvali in celicimo v hnožem zakon v hnoževski skupnosti, ki je skuš, izkušal umeljiti privilegije predvsem v hnoževskih celke. veste, da so ta zakon v hnoževskih hvalicija z hnoževom zavrnila. Istočasno pa ni imela nobenih težav krčih pravice delavcev, Recimo, in demontirati javno zdravstvo, demontirati javno šolstvo, in tako naprej. Tukaj pa nimo žave, zadažko, ni mogoče, žal, da je in še na drugih področjih. Hočemo pa reči to, da to medsebojno objemanje vlade in, in uh, cerkve nima posledica samo na, na, na neizmernem materialnemu uh, bogatenju, predvsem v Katolički cerkve, ampak ima posledica tudi na odnosu do narave. Zdaj, to ilustriramo s primerom, ki ga opisuje sam v knjigi, opisuje ga tudi avtor, doktor Kršam Knud in doktor Boris Krištof, ki danes, ker je tista navzoča, smo pa v širšem nekako to področje zajeli. Gre ravno za to, da se zakonodaja, bomo ilustriramo s konkretnim primerom, skuša ravnati tako, da lastnina postane neka absolutna kategorija in da nima več, kot je tudi ostalo določeno ekološko socialno funkcijo. To so lepo prikazali na primeru zakonovljavstvo, delimo, v katerem sam pišem, kjer so prav zaradi interesanje v katoličke cerke, šli spremenja veljavni zakon, ki nam ga zavida v jazko celo Evropa, ki je ekološko naravljanje, in so dali na prvo mesto pri podeljnici koncesije, ki ste najbolj upravljali, Zavolišče, na prvo mestu kot ključni kriterij postavlja naslitev zemljišča in ne ključni kriterij sposobnost, strokovno usposobljena s trajnim gospodarjenjem Torej, Zakaj so to naredili? Zato, da so največji vlasnik, ki je v denarizacijskih pogodbah dobil do zdaj 18 tisoč hektarjev premogovinskih zemljišč, najboljših do zdaj, Predvidamo še 15 tisoči podrobiv in ta lastnik bo, ker višče lahko odnajmeni veliko 2000 hektarjev, je indijni lasnik, ki ima tolično površino v In In Prevokatoliška crkva bo ne samo, da bo lasnik torej fizično zemljišča, lasnik tudi življenja. In tukaj je stroka pač porinjena v drugi plan, ni več pomenna. Isto se dogaja na področju če ko se skuša razbiti stroko na dva dele, to je zelo intenzivno v, v načrtu, da se razbije na stroko, ki deluje na področju privatnih gozdov in stroko na področju eh, eh, državnih gozdov. Torej najboljih privatnih strokovnjaka, ki je v okviru ostali pa Zavod za gozdove, če bo ostalo ali pa ne, niti ni laženo. Skratka, ni drugih zadev na stroka, na prvem torej mestu je lastnina in to je ravno vodje, pa vodna zadeva, ki No, ampak bistveno je, da se mi javno da je pač ta vlada začela s konceptom eh, bistvene konkurenčnosti in dobičkov sankcijama. Torej, Če pa to v tem primeru je pač ekologija, samo dodatni strošek, kultura in celotna področja. In uh, seveda imamo na takšen način, uh, takšno razmišljanje imamo tudi svoje cene, torej okolje, tudi bo plačilo svoje cene. In konkretni primer je, ko ste vsi spremljali, recimo, pomore in ki so se dogajali, ko ste menili, da se še dogajajo, tudi veste, da so, ko se je sprejel zakon o fitosanitarskih sredstvih so štih popolno liberalizacijo prodaje teh sredstv. Tisti opozicija in opozicijskih potranjci, ki so temu nastrojili, krasno, startovali in ekologi, so bili takrat strani podajoči povdačeni, da so hujši kot islanski fundamentalisti. Eh, to je stanje duha, to je stanje, ki se sedaj dogaja, kjega bo pač treba, Bog se podal, da jaz da bo kaška sprememba jeseni in da se na to obrtimo drugosti. Tukaj, Hvala Božo. Zdaj no, bi pa rekel, ne na ne. <laughs> pa, eh, magister Kečanovič, moram reči, da že nekaj časa zelo dobro sodelujemo, ne? Eh, eh, kaj nas zbliža pravzaprav, ne, eh, pač neko, neko zelo problematično področje, ki je zelo pomembno, namreč vprašanje naše varnosti in tistih, ki nam to varnost naj bi endomevno zagotavljena. Začeli smo sodelovati takrat, ko so vse pokazali eh, predsejšnji precejš, problemi v delovanju naše policije. Takrat, ko smo priredili eno obrolo mizo, ker eh, smo eh, nekateri eh, se veliko naučili od ljudi, ki to področje boljši poznajo. Ne, mi je seveda eh, magister Kečanovič mogoče na kratko v tem področju, ne, ki ste ga povoljili. Hvala lepa. To ško je govorito policija, da ne bi uh, uporabili kakšno šalo policisti. Uh, to poznate, uh, ko je policist v mestu našel kot vina in je v policijskega šefa držefa kaj najmer tisti, ki bo je rekel, ja, upeli ga v in naslednji dan, ko je bil ta policijski šeš v mesto, v sreča tega policista s pil vinovim pravi a ti nisem rekel, da ga peleš v živlasku, to pravi, ja, ja, ta so že ževalski greva v kino, ne. <laughs> Ta nekako, pač tudi neko drugo skupročilo, ki govori o tem, kako je policija v bistvu in sistem, da pa mora politika biti zelo pozorna kada posega na, na področje, na to področje. Pa ne samo na področje policije, pač pa na področje vseh teh podsistemov, ki jim rečemo, strokovna država ali morda to, kar je prospa Dačar Morka povedala, da so da v brežni sistemi strokovne države, ki je pravzaprav ne vidno melejo kot zbrini vlozadnjo, zato da živimo varno, da živimo neki relativni obrgini in tako naprej. To je pravzaprav meja, kako postaviti mejo politiki in določiti tjene meje njenje odnogodnosti in posegu na tom področju je tudi pravzaprav ustavno pravno vprašanje. To vprašanje se odraža v načelu vezanosti državnih organov na ustav in zakone. Ta relativna samostojnost nekako zavezuje državne organe, da upravljajo svoje delo v skladu z zakonom, v skladu z zato da smo vsi pod nekimi enakimi pogoji deleženi ugodnosti, ki nudi delo teh organov, ali pa da smo deleženi odgovornosti, kadar ti organi v nekem potrebnem Uh, po drugi strani to načelo uh, vezanosti državnih organov, oziroma uh, relativnih samostolnosti, prepričuje nove politiki na doboru. <tose> Jaz o tem sva in prispevku na par primerov, pa ne, da bi zdaj globe se spuščajo v primere družine stroja. Ta je vla policija, mi smo se soočili s primerom, kako zgleda, ko se politika, konkretno politik, konkretno ministr zdravstvene zadeve, ki se je kot politik spustil <tose> v operativno reševanje Vrte in policijske zadeve, kar se je ta zadeva iztekla tako, da pravzaprav potrebuje tiste reke. Ko se politiki spustijo v reševanje operativnih zadev, takrat je strokovna država na koncu tudi morala sklepati oddelene kompromise. tako se je zgodilo tudi v tem primeru. Tako se bo zgodilo tudi v primeru te tako vojne uh, proti tekunom. Mi smo seveda vsi za to, da se država, strokovna država, učinkovito bojuje proti kriminalu, ne glede na to, s kateri ni prihaja snega ali desne. Zelo nevarno je pa, če se ta vojna začela z neko politično retoriko vojne vseh proti vsem. Še bolj nevarno je pa to, kar se dogaja zadnje čase, da se ta politična retorika vojne vseh proti vseh s te politične ravni, jaz posebno ta pojav imenuje demokratični primitivizem, s te politične ravni sebi oziroma prenaša na področje praktične dejavnosti strokovnih organov države, in konkretno policije. Zdaj, želim povedati s tem, uh, povdari ta neslični primer pati, ja, vi to gotovo sprejemljate, bezkaj, da gre za problem, s katerim se naša država želike srečuje pravzaprav od samega začetka, ko je bilo tam pa osvrstvenje, prišli smo do situacije, prav policija neke druge države, finska policija, rešuje nek problem, za katerega bi, bi morali biti v prvi vrsti zainteresirani naši vrnjih nočmeč s da bi morala policija nekoga a priori zapreti. Ampak, da se niti ne odzove policija na to, da preveri nekatere razloge, utemljene razloge, da je šlo do nekih nepravilnosti, je pa žalost. po druge strani, pa ta nevarnost, na katero sem opozoril, da se ta retorika vojne vseh proti vsem vseh politične rodi uh, prenašla na te nižje stokonom, tudi nižje, na to nižje na to. raven je pa primer zadnji, zadnji odziv, uh, prave kriminalistične policije na načelno mnenje Komisije eh, za preprečevanje korupcije. ko policija na mestu, da bi javnost upestila o tem, kaj je samo storila za to, da ne pravilnosti, na kateri je pokazala Komisija za preprečevanje korupcije, kaj je storila na tem področju, da bi slovenska javnost na v upestila v objektivno upreščeno delovanje policije, o tem primeru, za katerega smo vsi zainteresirani, ker ne gre samo za ogromne vsote denarja, pač pa tudi za vprašanja, z pomembno vprašanja naše nacionalne upravljanje, upravljanje varnosti tako naprej, se je policijo osebno v svojem učeviščnem konferenci, konferenci. na da je začela napadati komisijo za protičevanje korupcije. Imamo absolutno situacijo v državi, ko so dva pomembna država vredana, namesto da skupaj po tem mehanizmu checks and balances, torej se v mehanizmu zavor in ravnovesi skupaj delujejo priore sečalje v te istrateške cilje države na pomočju varnosti, se ta pozornost v problemu obrača na način da pa zdaj smo v situaciji, kako policija začela obračevanje, skonosila so prepličvanje policije. Jaz sem seveda v tej komisiji zaposlen in se teh grožje ne bojimo, ker to so neotemeljene interesne grožje, ne, ampak bojimo se pravno tega pojave, bojimo se srednika varnosti vsakega vlasca, srednika spuštovanja človekov in prvi srednje Tako rečeno, da se ta politična retorika vojne vse proti vse sedaj iz te politične rutine, se, kako zelo, prenaša v postopke represivnih programov države in to je najslabše, kar se lahko Še ena katero bi želel opozoriti, pa javnost, in mi vsi, mi smo nekako dovučeni razpravljati uh, o, o problemu sodstva. Uh, Slovensko sodstvo ima vrsta težav, zaradi katerih mm, nekako ni najviše pozicioniralo v čeh državah in državljanov. V bistvu, v veliki meri tudi po zaslugi politiki, po zaslugi tega, kar sem prej rekla, demokratičnega primitivizma, to se pravzaprav, na mesto, da bi izvršeno vlast, zakonodajno vlast, ki ima ta moč v rokah, da bi pomagali sodstvu, da se izkobljesti h težav, pravzaprav z vsemi to boje srede v gospodarstvu. Pravzaprav, kako se tiki v tem času, Zame sebi, odrinjeni in od državljanov, in od države. Jaz sem pripričan, da če strnem to, kar sem pokojil, sem pripričan, da se nam bo to uh, krepko maščevalo. Morda bolj kot to selektivno opadanje s in tako naprej, da se bodo posledice tega uvažavanja s strokovno državo, z dobrimi politiki na področje strokovne države, da se bo to šele čez čas pokazalo, in da se nam bo to maščevalo morda bolj kot itali. To je nekaj kratkih, kot rečemo, širš minuto, kot policisti in Ja, pa, pa zdaj smo nekako, se upravičujem, ker smo bili malce dolgi, ampak je to veliko lahko rečem. Mislim, da upam, da je naše glavno sporočilo, je to, da, se, da so se v Sloveniji pojavili problemi. Uh, Širšega značaja kot samo osko-političnega, problemi, ki izvirajo iz tega, da se, da, da se načenja sama infrastruktura demokracije. In skratka, jasno pa je, na žalost, v demokraciji ni drugega sredstva za reševanje demokracije kot demokracija. Kar pomeni, da nekdo mora Rekel, te probleme zdan ustrezno artikulirati, politično in oblikovati v nek politični program in po možnosti zmagati na volitvah. upam, da, bo, da bo, seveda da se to da se bojo javnosti volivcem čim bolj odprle oči in skratka, da bojo omogočile da, je rekel, to, da se bo začela neka tudi druga logika, ampak Seveda, mis, na, naša vloga kot različnih družbostavnih srkovnjakov, javnih delavcev in tako dalje, je pač seveda ta, da smo zavezani resnici, iskanju resnice eh, in pozarjamo pač na, na to, kar se, kar se nam kaže kot pomembni problem. Tako, zdaj seveda eh, po vsem tem našem demokratičnem nagovarjanju, <laughs> <murna> ja, odpiramo pač možnost, da diskusije, vprašanju. Prosim, kolega, če se res ne Jaz mislim, da je v oziroma da o tačnej detalji, da se mislim, da se demokracija sem videl še eno roko, pa ne so sigurni. Če ne, vidite mali komentari, bo več sam imela. Ja. Ja. To, to je v resnici problem, koliko lahko ljudje sploh analizirajo, kaj se okrog njih dogaja. Meni so prejšnji teden iz enega radijskega programa zastavljalo vprašanje, kaj mislim o tem, da je v postojni Nekdo v eni trgovini prodajal predpasnik, na katerem je bil naslikan Musulmani. Kaj si mislimo o tem? In potem sem pač povedala nekaj stvari tudi bi v tem duhu, kot je uh, danes govoril uh, jože, uh, Ampak na koncu uh, pa nisem mogla uh, drugega uh, kot to, da uh, sem se zgrozila nad. Uh, na tem, da je sploh mogoče, da en razmišlja, da bo lahko v na, na predpasniku prodal. To se pravi, da je on ocenil, ker on ima svoj marketing ne, in življenje za to ocenil, da tam je publika, ki bo to kupila. In, in naslednje vprašanje, kaj na, na, na Postonskem, ki je bilo zarafalskem, zarafalskem, zarafalskem mejo, V resnici je zdaj ta zgodovinski spomin in znanje o čemarkoli potisnjeno od tako pod zavest in pozabo, da, da se zdaj začenja svet vrteti čisto na novo, brez zgodovine, brez znanja, brez sposobnosti razumevanja. da recimo ena pozitivna analiza tega bi bila, da je mogoče tisti misli se s tem norčuje iz musolini, a se bo potem tisto, ko, ko bo nekdo ne vem, pravil nekaj mast škropila na okolji pa s da bo za, recimo, da je bilo to, z pozitivnega stelišča, ampak niso več isto prepričane, v bistvu je šlo za iz... Zdaj, da je prekojna Ja, izginjajo, izginjajo seveda, izginja iz poklicnih šol sploh, ne, z osnovnih, tudi iz gimnazije, poučevanje tiste zgodovine, a ne, ki je za, za, za slovenstvo, a ne, za zgodovino slovenskega naroda, je za njegov obstoj, ampak res ključnega pomena. E, kdo nas je pa bolj ogrozil v, v zadnjih, znam, 500 letih kot fašizem? Ne? In, in nacizem. In nacizem no? Ampak fašizem tudi, zlasti pa tisti del, kjer naj bi bilo to. Ne? Ampak e, e, Problem je, se skriva v tem, ne, kar je prof. Perjevec rekel, na tem za, za, potiskanje zgodovinskega v ozadje je del potiskanja slabe vesti lastne v ozadje. Ne. In spreminjanje nečesa, če zdaj poslužim analize, ki jo je kolega Vezjak dal, ne, tvrditev, da nekaj ni bilo, kar je bilo. Ne tuker, kar so trdili, da so kolaboranti kolaborirali z silami osi, z autoritestimi, ki so v tem v praktično izumrti. iz, iz, iz, iz izumrti, ne? Res ne so z njimi kolaborirali, ampak v, v srcu so bili pa v bistvu z zahodnimi zavestniki, ne? res da so izročali njihove letalce v ampak v srcu so bi pobosto v bistvu na strani. In takoj, ko bi izbruhnil naslednji tretji vojni skupacil jesko zelo, bi preskočili njihovo srcu. A smeli temu dodati, kar je zapisal sicer moj profesor, eh, ali se bi bila tukrat, o domobranci in je rekel, vnosili so sicer nevške uniforme, ampak pod njimi so bila angliška srca. <laughs> Če ni, znamete vi prednost, ne, prosim, ampak, seveda, mi smo se že preogreli, ne, ne, ne, še zdaj nekaj pripomoc, ne, ker gre za šolstvo, ne, ja. Dva pristavlja, mogoče kot tega, jih sestrinjam, da seveda je velik problem tudi pri pripravi sodanih sprememb tudi naravnih šolstva v tem, da manjka vsak v mojem <tus> nek konceptualen razmisnek, kaj je, bi posredniški tipi srednjih šol sploh, kakšna naj bila njihova funkcija. Tisto, kar se dogaja, je, da a, ni premišljujem koncept splošne izobrazbe v današnjem času. Kaj je sploh splošna izobrazba, kaj je humanistična izobrazba v današnjem času? Ne? In čeprav je bila komisija imenovana, je bila tudi potem razformirana tako, da, da so vsaj nekaj nas vrgli ven in nadomestili z nekaterimi drugimi, samo vprašanje je ostalo pa nerešeno. In to je ključno vsem, ko ve, za reformo gimnazij, ki se obeta in tu se potem takole nabrati na nos, poskuša s nekimi parcialnimi eh, posegi, spreminjati eh, kurikular ali pa, ne vem, posamezne predmete, nekako eh, po podobi ali pa po željah, eh, trenutne oblasti in eno od tačnih, seveda, promiligiranih v področji poseganja je ravno zgodovina, nekaj se povdara v koncept, pa čeprav je bil mednarodno primerljiv in se je tako tudi delal, vse ga ima kot za neprimernega, ker naj bi bil enostradno, eno, eno od dobrstih interpretacij, kjer dobenih pravih argumentov ne boste slišali, ponavljanje te fraze pa zelo pogosto. Drugo je, recimo vprašanje se morda tudi poklicnih šol, se strinjam, tam je velik del e, slovenske populacije. E, tisto, kar mene moti je to, da ena od redkih dobrih strani uspeha razoroževanja je to, da je poskušala celi tej populaciji dati nekaj ideja za poštenim razvojem. Tu se pravi, nek, vsaj nek minimalni aparat, s katerim lahko posameznik kot državljan seveda, igra potem neko aktivno vlogo v svojem življenju in zna vsaj nekateri stvari reflektirati, premisliti in tako naprej. Ta delež se zgublja, tudi pod vplivom tega, da pač poklicne šole so itak namenjene, ne vem, čim prihrejšem usposabljanju in tako naprej, za neko konkretno delo in tako naprej in tako naprej. In da je bila težava zdaj v tem, da so preveč neke splošnih i imeli, ta splošna znanja pa itak so neuporabljena. Ne? In to je tudi nek pogled na to, ki ne svega samo na poklicne šole. Težava je v tem, da se model model razmišljanja znotraj poklicnih šol prenaša tudi na ne samo na gimnazije, ampak na univerze. In naenkrat imate, na imate, da znanje kot znanje se zbira, nihče reče: ne govorijo o znanju, znanje kot znanje ni vrednota, ampak so kompetence. Ko pa koga vprašate, kaj so kompetence, pa vam ne zna nihče nič odgovoriti. Kompetence v glavnem potem se reče, aha, to je pa nekaj, kako je treba znati uporabiti tudi v praksi, ampak to je že vključevalo tudi staro uprajovanje znanja, ne? že tiste osnovne delitve, znanje o nečem, znanje kako in tako naprej so, so vse te vidike že, že pokrivali. Tako da se mi zdi, da je, um, ne vem, um, maksi kateri ukrepi ki se predvidevajo, ki so bližje skupjeti, so vsaj za name precej no? zdi se mi pa dolgoročno dobro, še kakšno vprašanje, res je da je že kar Mi moramo tudi še, večinoma mislim, da moramo... No, dobe. Da... ja, Boris potem te ostavu. Če hočete, lahko vam postimo Borisov pa.. Tjeno... <tislim> okay. Če ne, bi se vam pa pač vsem skupaj res zahvalil za, za vašo pozornost. Knjiga je tukaj, tukaj je še en izvod, ki sem ga ispel, samo zato, da so ta vrsti res čital. Pa tukaj je še ena, če še kdo ni prišel do te knjige. Če bi pa kdo, ki dobil te knjige, ali pa bila je tudi mojcina knjiga, ena, ki smo je malo prej izdali, tam ne, razdeljena, če bi kdo vseeno še želel to knjigo, pa naj sporoči jo. na... Na sovjena knjiga. Na sovjena ja. Na sovjena knjiga. Ja. Matejo Poljaček je na... Sedi na celku v ja. če se njerni, ktor bi še to, bo Ana Hosslana v okrog. Ja. No, sicer pa, no, rekel, v teh časih se reče tako, napišite v Google Liberalna akademija, no, ste pa že najdvih ja. sva. Dobro, hvala lepa.